Лю-Цесінь Вічна життя смерті Текст читає Сергій Оробчук Тим часом переселення в космос також відбувалося згідно з планом. Наприкінці епохи стримування в космосі проживали близько півтора мільйона людей. Із цих постійних позаземних мешканців 500 тисяч були громадянами різних країн, які здебільшого мешкали в космічних містах і на станціях, розміщених на орбіті Землі та на місячній базі. Інші належали до особового складу об'єднаного флоту Сонячної системи і були розпорушені на марсіанській і юпітеріанській базах та на бортах космічних кораблів, які баражували Сонячною системою. Більшість громадян Землі жили недалі місячної орбіти, тож не мали іншого вибору, ніж переселитися до резервації в Австралії. Близько мільйона осіб переїхали на марсіанську базу об'єднаного флоту, другу резервацію відведену людством Трисолярисом. Після битви Судного дня Об'єднаний флот так ніколи не досяг колишніх розмірів. Наприкінці епохи стримування кількість кораблів Зоряного класу ледве перевищувала сотню вимпелів. І хоча людські технології продовжували вдосконалюватися, швидкість пересування бойових кораблів не зросла ані трохи. І здавалося, що технологія термоядерних двигунів сягнула своєї межі. Зараз найбільша перевага новітніх зразків Трисоліріанських кораблів полягала не лише в здатності рухатися зі швидкістю світла, а й у здатності пришвидчуватися до таких значень майже без прискорення. Людським кораблям, які досягнули 15% швидкості світла, зважаючи на витрату палива і необхідність зберігати його запас для повернення, доводилося витрачати цілий рік. Це були перегони гравлика і блискавки. Після завершення епохи стримування, сотня кораблів зоряного класу мала можливість втекти в глиб космосу. Якби вони рухалися в різні боки з максимальним прискоренням, 80 краплин не вдалося б знищити їх усі. Проте ж один корабель не наважився на втечу, і за наказом Томоку всі вони повернулися на орбіту Марса. Причина такого вчинку була дуже простою. Резервація на Марсі значно відрізнялася від умов життя в Австралії. Потужності марсіанської бази цілком вистачало для постійного проживання в приємних і комфортних умовах на закритій території мільйона людей, адже вона й була спроєктована для подібного використання. Порівняно з довічним блуканням космічним простором, це, безсумнівно, було кращим вибором. Марсіанська колонія надзвичайно сильно непокоїла Трісолярис, тож дві краплини, відкликані за колись поясу Койпера, постійно патрулювали простір над поселенням. Хоча переважно кораблі флоту і військових обезброїли, проте людство все ще мало доступ до сучасних технологій у колонії, оскільки це було питанням виживання. Але жителі резервації навіть не мріяли про відтворення гравітаційної антени, бо розпочати настільки масштабне будівництво, не привернувши уваги суфонів, було неможливо. Усі пам'ятали жахливий фінал битви судного дня, а інфраструктура марсіанського поселення була тендітною немов яєчна шкарлупа, і найменший порух краплини міг призвести до розгерметизації глобальної катастрофи. Переселення в космосі завершилося за три місяці. 500 тисяч людей із навколомісячної орбіти повернулися на Землю і приєдналися до інших іммігрантів у Австралії, а мільйон осіб особового складу флоту оселилися на марсіанській базі. Відтепер людство немало іншої присутності в космосі. Порожні міста і кораблі оберталися навколо Землі, Марса, Юпітера і були покинуті посеред неживого головного поясу астероїдів. Порожні металеві гробниці з похованою славою і мріями людства. Не виходячи за межі будинку Фреса, Ченсінь могла дізнаватися про події у світі, лише переглядаючи телевізійні випуски новин. Того дня в прямій трансляції показували процедуру роздавання харчів у дистрибуційному центрі. Зображення демонструвалося за допомогою голографічної технології повного занурення в події, що вже було рідкістю, оскільки вимагало ультрависокої пропускної здатності мереж зв'язку, яких лишалося дедалі менше. У такій якості показували лише повідомлення про найважливіші події. Решта інформації передавалася у звичайному 2D-форматі. Трансляція йшла з містечка Карнегі що розташовувалося на краю пустелі. На екрані виникла проєкція півсфери гігантського намету, схожого на половину шкарлупи яйця, а юрми людей, які проходили крізь нього, нагадували патьоки яєчного білка. Натовп зібрався, очікуючи на приліт нового транспорту з їжею. Ці невеличкі літальні апарати мали високі показники корисного навантаження і зазвичай використовувалися для транспортування величезних, стягнутих таловими канатами й ременями кубів із харчами, які підвішувалися прямо на пілони фюзеляжу. Коли перший транспортник обережно опустив на землю свій вантаж, людське море в одну мить оточило привезену їжу. Кордон із десятка солдат, відповідальних за підтримання порядку, швидко змили, немов повінь дамбу. А переляканий персонал, який мав роздавати харчі згідно з нормативами споживання, швидко забрався довгою мотусковою драбиною назад до черва транспортника. Купа харчів швидко танула, немов сніг, що потрапив до каламутної водоверті. Зображення наблизилося до землі, і вже можна було роздивитися, як люди, яким поталанило відхопити пакунки з їжею, тепер намагалися захистити їх від зазіхань інших. Мішки з харчами нагадували рисові зернятка в мурашинній колонії. Їх швидко роздирали на частини, і люди билися вже за їжу, яка валялася на землі. Інший транспортник спустив свій вантаж трохи на віддалі, але навколо цієї гори їжі не було оточення охорони. Тож персонал навіть не наважився спуститися вниз. За мит натовп, немов залізні ошурки, які притягли магнітом, оточив і цей вантаж. Цієї миті струнка і міцна постать, одягнута в зелене, вистрибнула з транспортника і витончено приземлилася на вантаж, що розташувався на 10 метрів нижче. Хвиля людей миттєво завмерла, побачивши, що на щаблі харчів стоїть сама Томоко. Вона, як і раніше, була вбрана в камуфляж, а чорний шар звивався від гарячого подиху вітру, відтіняючи її бліде обличчя. «Стали у чергу!» – закричала томоку натовпу. Камери знову наблизилися, і вже можна було роздивитися її гарні очі, які буравили натовп, і її гучний голос перекривав навіть ревіння двигунів транспортників. Але поява Томоко змогла вгамувати натовп лише на короткий час. Людське море внизу знову заремствувало, і ті, хто стояв найближче до штабелів, почали розрізати сітку, щоб дістатися їжі. Гармідер посилювався, натоп знову закипів, і кілька смілиців, попри присутність Томоко, почали видиратися нагору. «Гей ви, дармаїди! Чому ви не можете забезпечити підтримку порядку?» Томока повернула голову до транспортника, який висів угорі з відкритого люку, якого кілька офіційних осіб комісії з еміграції Прион спостерігали за безладдям унизу. «Де ваші війська? Чи поліція? Чому ви не використовуєте зброю, яку ми дозволили вам залишити?» Чому не виконуєте своїх прямих обов'язків? Голова комісії з імміграції безпорадно спостерігав за подіями. Однією рукою він тримався за дверцята, а іншою продемонстрував Томоко розпачливий жест, скрушно хитаючи головою і демонструючи нездатність вирішити проблему. Томуко одним порухом дістала за спини катану і тричі змахнула нею неволовими для людського ока рухами, розтинаючи тріцю вічей духів, які щойно вилізли на верхівку щабеля, на дві частини. Ось вони майстерно були розрубані по діагоналі – від лівого плеча до правого підребер'я. Шість частин тіл впали вниз, розпадаючись у повітрі, вивалюючи тельбухи і струмені крові на юрму людей. Незважаючи на крики жаху і плач, Томока зістрибнула зі штабеля у натовп, рубаючи направо і наліво, вбивши за кілька митей ще десяток людей. Юрба з жахом відсахнулася назад, швидко утворивши порожнечу навколо її фігурки, як от жирні плями на тарілці розбігаються – під дією краплини мийного засобу. Тіла, які залишилися лежати на звільненому натовпом просторі, були так само перерубані навпіл від лівого плеча до правого підрибер'я, у спосіб, що гарантує найпоказовішу демонстрацію нутрощів і найбільшу втрату крові. Багато хто у натовпі, побачивши море крові, знепритомнів. Тому корушила вперед, і люди в паніці почали розбігатися, ніби її тіло було оточене невидимим силовим полем, що відштовхувало юрбу підтримуючи постійний радіус порожнього простору навколо неї. Пройшовши кілька кроків, Томоко зупинилася і натовп знову став статичним. "Стали в чергу", вимовила вона. Цього разу її голос був тихий. Натовп швидко організувався в довгу нитку черги, ніби людям встановили алгоритм сортування масивів. Черга звивалася аж до гігантського намету, кілька разів оплітаючи його кільцями. Томоко знову застрибнула на палети з їжею, вказуючи Закривавленою катаною на довжелезну чергу. Часи виродженської свободи людства минули. Якщо ви хочете перебувати тут, то мусите знову пригадати, як жити за колективізму і згадати про гідність своєї раси. Тієї ночі ченці страждала на безсоння, тож обережно вислизнула з кімнати уже було далеко за північ. Вона побачила тліючий вогник на приступці. Фрез сидів і курив, тримаючи на колінах диджериду. Цей музичний інструмент австралійських аборигенів виготовляється зі стовбура евкаліпта довжиною більше метра, серцевина якого виїдена термітами. Фрес сидів тут щовечора, видуваючи з диджериду низькі та густі хрипіння, не схожі на звичну музику, а більше подібні на хрипіння самої землі. Ченсінь та щовечора засинали під ці звуки. Ченсінь підійшла і сіла поруч з фресом, і подобалося проводити час зі старим. Його трансцендентність до стражденої реальності. Здавалося знеболювальним і заспокійливим засобом для її зраненого серця. Старий ніколи не дивився телевізор і лишався байдужим до того, що відбувалося на решті планети. Уночі він украй рідко повертався до своєї кімнати. Натомість залишався сидіти тут, на ганку, притулившись до двірка, аж поки його не долав сон. Фрейд зазвичай прокидався аж уранці, коли перші промені сонця зігрівали його тіло. Він твердив, що навіть у дощову ніч тут спати зручніше, ніж у ліжку. Якось Фрес сказав, якщо виродки з уряду заберуть його будинок, він не погодиться на переселення в резервацію, а втече до лісу і збудує собі прихисток від дощу зі сплетеної трави. А тоді заперечила, що у його похилому віці цей план не надто реалістичний. Проте Фрес був упертим і аргументував, що його предки так зробили, тож і він впорається. Його пращури дісталися Австралії з Азійських берегів ще за часів четвертинного зледеніння перетнувши водні простори Тихого Окану на видовбаних каноя. Це сталося 40 тисяч років тому, коли не існувало навіть натяків на появу грецької та єгипетської цивілізації. Фрес розповів, що у 21 столітті він був заможним лікарем і мав власну практику в Мельбурні. Прокинувшись із гібернації в епоху стримування, він зажив комфортним сучасним життям, але після проголошення переселення щось змінилося у його світосприйнятті. Він відчув себе творінням землі і лісу і зрозумів, як мало насправді треба для життя. Спання на свіжому повітрі виявилося дуже комфортним і приємним. Фрес сказав, що не знає, для чого саме було послано йому це знамення. Чен поглянула на резервацію, розташовану на віддалі. Пізньої ночі світилося дуже мало вогників, і під світлом зірок нескінченні ряди халуп були оповиті незвичною тишею. Ченсінь раптом спіймала себе на дивному відчутті, ніби вона перенеслася в епоху іншого австралійського переселення, на п'ять століть назад. В її уяві всі жителі хижок перетворилися на грубих погоничів і скотарів, і навіть чулися запахи сіна та кінського гною. Чен Сін розповіла про це фресу. «Оті дні тут не було, так велелюдно. Розповідаючи, коли один білий хотів купити землю в іншого, то приносив ящик віски і зранку сідав на прудкого коня. Територія, яку він устигав об'їхати до заходу сонця, була тепер його землею». До цього уявлення Чин про Австралію здебільшого обмежувалося лише знаннями, отриманими після перегляду одноіменного фільму. У фільмі головні герої верхи перетинають усю північну Австралію. Проте сюжет розгортається не в часи еміграції, а в роки Другої світової війни. Не так багато часу відділяло ті події від її юності. Але зараз це вже сива давнина. Вона з сумом подумала, що Х'ю Джекман і Ніколь Кідман, виконавці головних ролей, уже, напевно, років зі 200 мертві. Раптом їй спало на думку, що Вейт був дуже схожий на одного з героїв фільму. Згадавши про Вейда, Чин Сін розповіла Фресу про їхню останню розмову. Вона давно хотіла поділитися цим зі старим, проте боялася зруйнувати умиротворення в його душі. «Я знаю цю людину», – відповів Фрес. «Дитя, тобі варто дослухатися до слів цього чоловіка. Але ти не можеш виїхати з Австралії. Ліпше не забувай собі голови думками про нездійсненне. Фрес мав рацію. Зараз виїхати з Австралії здавалося неможливим. Не лише через нагляд краплин за переселенням, а й тому, що Томоко створила власний флот човнів із людськими екіпажами. Якщо після повернення з Австралії на борту будь-якого літака чи судна виявлять іммігрантів, ці транспортні засоби слід було негайно атакувати і знищити. Але з наближенням кінцевої дати переселення відчайдухів, які наважувалися б повертатися в рідні краї, ставало дедалі менше. Як важко не велося б у австралійських резерваціях, неминуча смерть поза ними була значно гіршою. Час від часу викривалися нечисленні спроби контрабандного переміщення людей, проте особи калібру Ченсінь постійно перебували під невсипущим наглядом. Але її мало обходили всі ці проблеми вона не збиралася полишати Австралію в будь-якому разі. Фре, здавалося, волів не говорити більше про це, але важке мовчання Ченсінь вимагало від нього більшої відвертості. За фахом я лікар ортопед. Ти, ймовірно, знаєш, що після зростання кістки на місці перелому, вона стає товщою, ніж була до того, внаслідок формування так званого кісткового мозоля. Людський організм під час одужання може компенсаторно отримати певні характеристики, яких не мав раніше, і яких не матимуть ті, в кого не було аналогічних проблем. Він указав на зоріне небо. Ім, порівняно з людьми, де чого бракувало. Як ти гадаєш, після одужання якою мірою була компенсована ця слабкість? На це запитання ніхто не дасть тобі точної відповіді. Чин Сін шоковано осмислювала почуте, але Фрес, вочевидь, не хотів вести дискусію на цю тему далі. Він підняв погляд у нічне зоряне небо і повільно продекламував. «Усі племена понищено, усі списи поламано, ми тут пили росу з квітів, але ви засипали все живе гравієм». Як ігра Фреса на деджериду, це вірш глибоко запав у серце Чин Сінь. Це твір Джека Девіса, поета-аборигена ХХ століття. Коли старий закінчив говорити, то сперся на стовп і невдовзі захропів. Ченсін просиділа так цілу ніч, спостерігаючи за далекими зірками, байдужими до кардинальних змін у двох світах, аж поки на східній частині неба не запаломив світанок. За півроку після початку еміграції в Австралію переселилося 2,1 мільярда людей, половина населення світу. Придушені і невирішені суперечності почали виходити на авансцену. Через сім місяців після початку переселення сталася різня в Канбері. Перший випадок – у довгому переліку нічних жахіть. На вимогу Томоко людство переселилося голим. Це було зеркальну реакцію на пропозиції прихильників яструбиної політики часів, епохи стримування щодо імміграції трисоляриса до Сонячної системи. За винятком будівельних матеріалів і великих комплектуючих для будівництва нових сільськогосподарських підприємств, а також необхідних предметів домашнього вжитку і медичного обладнання, переселенцям заборонялося мати будь-яку важку техніку військового та цивільного призначення. Підрозділи національних армій, які переміщувалися в резервації, могли залишити при собі лише легку стрілецьку зброю для підтримки порядку. Люство виявилося повністю обезброєним. Щоправда, виняток було зроблено для влади Австралії. Австралійцям дозволили зберегти всю військову техніку, армії, флоту, військово-повітряних сил. Як наслідок країна, яка від заснування постійно перебувала на узбіччі світової політики, перетворилася на гегемона світу людей. На початку переселення австралійський уряд і громадяни цієї країни докладали всіх зусиль, аби створити комфортні умови для новоприбулих. Але по мірі того, як хвилі іммігрантів із всіх континентів почали невпинно накочувати на Австралію, погляди жителів цієї країни, яка колись одноосібно володіла цим гігантським островом, почали радикально змінюватися. Австралійські аборигени публічно висловлювали обурення такою кількістю переселенців, тож на наступних виборах обрали уряд, який почав впроваджувати жорсткішу політику щодо мігрантів. Можна владці швидко збагнули, що тепер перевага Австралійського Союзу над рештою країн майже зрівнялася з перевагою Трисоляриса над людством. Пізніші хвилі іммігрантів, Почали переселятися до посусливих пустельних внутрішніх районів, тоді як родючі й бажані прибережні території, як от штат Новий Південний Вельс, були проголошені закритими зонами, жити тут мали право лише австралійці. Канбере і Сідней набули статусу заповідних міст із аналогічною забороною на поселення новоприбулих, тож єдиним відкритим великим містом для іммігрантів залишився Мельбурн. Австралійський уряд став надзвичайно зарозуміло спілкуватися з колегами з решти країн ставлячи себе вище за ООН чи інші національні уряди. Спочатку, попри заборону поселення новоприбулих у Новому Південному Вельсі, іммігрантів не обмежували в пересуванні цими територіями. Вони часто припливали до Сіднея, аби відчути ритм життя великого міста. Хоча чужинцям не дозволяли тут оселитися, багато хто вважав заліпше ліпше виштатися його вулицями, ніж жити в поселенні для іммігрантів. Принаймні, вони мали відчуття, що все ще живуть у цивілізованому світі за якийсь час місто було переповнене такими безхатьками, і австралійська влада ухвалила рішення виселити всіх нелегалів із Сіднея, а згодом зовсім заборонила в'їзд для нетутешніх. Таке рішення спричинило численні сутички на блокпостах між армією, поліцією та іммігрантами, які призвели до людських жертв. Сіднецький інцидент мав серйозні наслідки. Розлючені діями австралійського уряду 100 мільйонів переселенців рушили маршем на новий південний Вельс, і на шляху до Сіднея були перестрінуті військовим контингентом. Однак, побачивши таке людське море, військові вирішили заліпше ретируватися. Десятки мільйонів людей окупували Сідний і почали грабувати його. Могло здатися, що гігантська колонія мурашок обліпила свіжу тушу тварини, незабаром залишивши від неї чистий білий скелет. Сідний охопили вогонь і беззаконня, перетворивши місто на страхітливий спалений ліс, дерев, будівель. Життя вцілілих стало гіршим заскніння в резерваціях. Розграбувавши Сідний, НАТО переселенців рушив за 200 кілометрів до Канбери. Оскільки Канбера була столицею Австралії, то половина національних урядів обрала саме це місто для розквартирування, а нещодавно до них приєдналася й ООН, перебравшись сюди із Сіднея. Зважаючи на це, військовим не лишалося нічого іншого, як відкривати вогонь на ураження. Це зіткнення мало важкі наслідки. Тільки вбитих нарахували більше 500 тисяч. Більшість із них, втім, загинули не внаслідок застосування зброї військовими, а через тисняву, голод, спрагу та паніку в натовпі і сотен мільйонів людей. Хаос тривав понад 10 днів. Іммігрантське суспільство також зазнало докорінних змін. Люди зрозуміли, що на цьому вже не в міру залюдненому і голодному континенті демократія таїть у собі більше ризиків, ніж тоталітаризм. Усі прагнули дотримання порядку і влади сильної руки. Перевісний суспільний договір швидко розпадався, і люди лише сподівалися, що влада зможе забезпечити їх їжею, свіжою водою достатнім життєвим простором, аби просто поставити ліжко. Нічого зайвого чи надмірного. Одне за одним населення всіх країн, зібраних на цьому континенті, спокосилося на сильну руку, немов мороз пройшов над озерами і укрив їх кригою. Слова Томоко про закінчення частій виродженської свободи людства стали пророчими, і весь ідеологічний непотріб включно з фашизмом, повилазив на поверхню зі старих глибоких могил, аби знову стати мейнстрімом. Релігія так само не пасла задніх. Величезні кагали людей збиралися під стягами різних вірувань і церков. Отже, у світі знову з'явилися теократії. Зомбі ще старіші від тоталітарних режимів. Розв'язування війни завжди було неминучим наслідком політики тоталітарних режимів. Спорадичні конфлікти між громадянами різних країн Спочатку спалахували через конкуренцію за харчі і воду, а згодом перетворилися на заплановані військові акції через загострення суперництва за життєвий простір. Після трагічних подій на околицях Канбере австралійська армія перетворилася на потужний стримувальний чинник у взаємовідносинах між різними групами іммігрантів. На прохання ООН загони австралійських військових сил почали підтримувати порядок на територіях переселенців із застосуванням зброї, якби не ці патрулювання то всередині Австралії вже спалахнула міні-версія наступної світової війни. Щоправда, вона, як передбачав хтось у ХХ столітті, велася камінням і палицями. До цього часу армії всіх країн, окрім Австралії, звісно, не змогли забезпечити особовий склад навіть зброєю ближнього бою. Найпоширенішими зразками озброєння були саморобні палиці, виготовлені з елементів металевих каркасів будівель, ба навіть стародавні мечі з музеїв знову почали використовувати за призначенням. Незвичайна кількість людей прокидалася цими похмурими ранками, недовірливо сприймаючи нову реальність. За півроку людство деградувало настільки, що однією ногою вже стояло в класичному середньовіччі. Тепер лише одне стримувало кожну особу, зокрема та суспільство загалом, від тотального краху – очікування прибиття другого Трисолярянського флоту. Кораблі з Трисоляриса вже проминули пояс Койпера, у ясні ночі навіть неозброєним оком – Іноді можна було побачити спалахи від маневрування кораблів, що сповільнювалися. 415 слабких плямок світла уособлювали надію для нових мешканців Австралії. Люди пам'ятали обіцянку томоку і сподівалися, що прибиття флоту принесе мирне і комфортне життя всім, хто зібрався на цьому континенті. Демони минулого перетворилися на ангелів порятунку, ставши єдиною духовною підтримкою. Люди молилися за їхній швидкий приліт. Із наближенням процесу переселення до фіналу дедалі більше міст на інших континентах порожніли, перетворюючись на темні міста-примари, зникаючи немов вогні, які гасять один за одним у розкішному ресторані наприкінці вечора. На дев'ятий місяць від початку переселення кількість людей в Австралії сягнула позначки у 3,4 мільярда. Унаслідок постійного погіршення умов проживання, процес прибуття нових осіб довелося призупинити. Краплини одразу відновили напади на міста на інших континентах, а Томоко нагадала про погрозу винищити всіх людей за межами резервацій після спливання відведеного року. Зараз Австралія вже нагадувала автозак, який прямував у подорож в один кінець. Ув'язнені вже не вміщалися в ньому і погрожували видавити грати, але треба було якимось чином запхати ще 700 мільйонів. Томоко також обмірковувала труднощі з переселенням і запропонувала використати як буферну зону Нову Зеландію та інші острови Океанії. Протягом двох наступних місяців через буферну зону до резервації переїхало ще 630 мільйонів людей. За три дні до спливання відведеного строку останні літаки й кораблі доправили з Нової Зеландії до Австралії 3 мільйони осіб. Велике переселення завершилося.